Guilherme, eu falo aqui do Parque Tecnológico Itaipu, onde acontece a eficiência desde a última terça-feira e até essa sexta-feira. é o meu lado está Débora Santana, coordenadora do Comitê Avaliador e do Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM. Como que vai funcionar essa avaliação? Começou desde o início da feira, como que é? A avaliação começou muito antes da feira, porque em julho e agosto esses trabalhos foram enviados para avaliação e foram pré-selecionados por pessoas, por professores universitários, que fizeram uma seleção de diversos, mais de 250, para chegar nos melhores 120. Uhum. Então, os que estão aqui já são finalistas. Uhum. Bem, a partir do momento que eles estão aqui, agora eles passam por uma avaliação in loco, uma avaliação presencial. Nessa avaliação, são três avaliadores que vão emitir o seu parecer individual e atribuindo notas a critérios como inovação, empreendedorismo, relevância, organização, clareza, material preparado, e assim a avaliação já está em andamento né, nessa etapa presencial. E como que vai funcionar a premiação dos alunos e das equipes, enfim, vai funcionar com cada tema diversificado ou em um geral? Bem, nós temos os trabalhos desenvolvidos, é, distribuídos por grandes áreas de conhecimento. Então, por exemplo, ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas. Teremos é, é, uma, uma, não exatamente uma premiação, porque não é um prêmio em dinheiro, mas é uma medalha, um certificado, por área de conhecimento. Teremos também menções honrosas que serão dadas ao trabalho de maior relevância ambiental, ao trabalho de maior relevância social, ao trabalho de, de melhor é, empreendedorismo. E, por fim, teremos os três primeiros lugares de todos os concorrentes. E esses três serão premiados, então, com valores em dinheiro. E tanto na sua área como em geral, vocês já estão aí na, quase na metade da feira, mas da metade. Como que está a organização? Como que vocês estão vendo? Os trabalhos são de qualidade, são relevantes, são bem feitos, mostram realmente que passaram por um crivo. Nós temos aqui representantes do Paraná de diversas regiões e da, da, das províncias do Paraguai que também estão aqui presentes. São trabalhos que estão surpreendendo muitos avaliadores. As nossas atividades da programação paralela também estão acontecendo muito bem. Nós estamos com exposição de vírus, exposições de museu giroscópio, além das oficinas que estão sendo oferecidas para professores e para alunos. Você falou também da participação do pessoal do Paraguai. Como que foi para essa inscrição acontecer e como que está sendo a participação deles? O nosso site, o site da Eficiências, ele sempre acontece, ele sempre existe bilíngue. Então, desde que ele foi divulgado, ele já existia a versão em português e a versão em espanhol para que os argentinos e os paraguaios pudessem é, participar. Então, eles fizeram o seu cadastro no site, passaram por seleção prévia, da mesma forma que os brasileiros. Aqui na feira nós temos avaliadores paraguaios, avaliadores argentinos e avaliadores brasileiros. E eles se é, interagem nas avaliações. Isso também é importante para que haja integração cultural, científica entre esses países da fronteira. Vai acontecer algum tipo de iniciação científica após a que a feira... Possivelmente os primeiros colocados devam é, ter a oportunidade de ter um, um, uma vivência aqui no PTI. No, na turma do ano passado, a feira em novembro terminou com a seleção dos finalistas, dos que ganharam a feira, e estes voltaram em fevereiro e passaram uma semana É, tendo cursos, participando de eventos, fazendo visitas técnicas aqui dentro do Parque Tecnológico e da Itaipu, propriamente dita. Você é do Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEN. Como que o museu está participando aqui, junto claro com a sua presença? O Museu dinâmica Interdisciplinar, chamado mude da UEM, é o maior museu do de ciências do Paraná e o segundo maior do sul do Brasil. Nós temos uma sede física que fica dentro da UEM em Maringá e nós temos um projeto de itinerância. Então, nós trouxemos para cá parte do acervo e 23 monitores, que são alunos de graduação, de mestrado, doutorado e professores da UEM. Eles estão expondo é, jogos de matemática, atividades interativas, experimentos. De, de física, estão com o giroscópio humano e estão também com diversas peças anatômicas que representam a educação em saúde. Além disso, nós temos, estamos também oferecendo pelo mude a visita a uma exposição dos vírus mortais que marcaram época, uma representação pedagógica, didática, do formato desses vírus ampliados para que as pessoas possam compreender as suas diferenças. Guilherme, de volta a você nos estúdios da CBN Foz.